atau oh, tiada masalah cuma ambil perkongsian uh, secara on way je sebenarnya daripada saya insyaallah dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh admin saya ya begitu ya semoga Allah memberkati